Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Och med mig har jag min vän, ständig bisittare och vår lilla huszombie Thomas Engström. Mm. Hur är läget idag Thomas? Mm. Alltså, det låter ju inte sådär jättebra. Mm. Är det bara jag eller låter du lite off och annorlunda idag? Nej, det jag känner mig då fullt normal idag. Ja, Nej, då då säger vi det. <laughs> vad har du haft för dig på sistone? Jag har staplat runt det är vad jag har jag gjort Försökte att hålla mig vid liv. Det var det jobbigt. <laughs> Du har verkligen levt dig in i situationen med andra ord. Ja, men det är ju så bra gjort det här. Det är ju det. <laughs> det är ju det. För, vad är det vi har tittat på den här gången? Vi har kikat på tv-serien The Walking Dead med den första säsongen i fokus då som man drog igång 2010. Mm. Och eh, så kan vi ju båda erkänna att vi eh, har ju inte kunnat låta bli att snegla på eh, serieversionen. Man vill säga ursprungsversionen. Mm, mm. Ja, för själva serien kommer ju då från de här serietidningarna med samma namn som är skapade av Robert Kirkman och är så långt tillbaka i tiden som 2003. Jag kan inte fatta att det, det har gått så lång tid redan. Han har mm. ju passerat hundra tidningar redan. <laughs> ja, och... Um... Jag ska ju erkänna här och nu att jag var ju väldigt sen till den här festen. <laughs> mm. Jag började ju ganska nyligen att läsa The Walking Dead. Och eh, det berodde väl lite för att rentvå mig på att... Jag var så oerhört trött på monstergenren i allmänhet. Jag hade väl mm. nog ätit mig lite för mätt på den, om vi säger så. Mm. Och så kommer då, som jag upplevde det, hypen kring The Walking Dead- och jag tänkte att nu är, det, nu är det någonting mediokert- som har fått stjärnstatus igen. Mm. Och den tanken har jag ju fått äta upp med rågigt. <laughs> <laughs> jo, då, det förstår jag. det. Jag hade sån tur att jag blev introducerad just- serietidningarna från en kompis som, som gillar just det här- med zombies överlag och har läst zombieböcker. Och jag tror det var 2004 faktiskt- Mm. Som jag läste mina första och jag blev helt fast direkt. Sen vet jag inte varför jag inte influerade dig tidigare egentligen. <laughs> jag hade ju som liksom kunnat ge dig svart på vitt att det här var faktiskt väldigt bra gjort. Ja, jo men så är det ju. Men vi har ju delat med oss av så mycket annat så... Mm. Ja, jag menar det. det är svårt <laughs> att få plats med allting. Ja, så är det ju. Men, men grejen är ju den att jag blev ju uppmuntrad att plocka upp första albumet och gjorde det och började läsa. Och ja, en halvtimme senare satt jag och hade cravings efter mer. <laughs> det förstår jag verkligen, ja. Oh, det, här är ju, det här är ju ett praktverk och i synnerhet just serietidningarna tycker jag är... Mm fantastiskt bra gjort. Vi kan väl göra som så att även om, om vi kommer att fokusera på tv-serien mm. så kan vi väl stanna kvar lite vid serietidningen eh, för tillfället. Ja, hemskt gärna. Hur man än vänder och vrider på det så är ju serietidningen ursprungsmaterialet till den här tv-serien. Mm. Och att hoppa direkt in i tv-serien känns inte riktigt rätt utan jag, jag hade gärna bara tittat lite med dig på, på tidningen och mm. pratat lite innan vi går vidare. Absolut, det gör jag ju så hemskt gärna. Som sagt, det här är ju en, faktiskt en favorittidning som jag har just sedan jag började läsa den. Nu, nu är jag inte tyvärr riktigt i kapp vars den ligger idag. Men, men jag har läst i alla fall hälften av alltihopa och jag önskar mm. att det tog mig mer tid till att verkligen fortsätta för den är ju den är himla snyggt gjord och den är himla välskriven tycker jag. Och skiljer sig en hel del från hur, hur jag brukar uppleva just det här med zombies i ja, all form av berättande egentligen. Mm. Jag förstår om du var mättad och kände att men vad är det här för någonting? Kommer den till sån här? Men den här är ju inte som alla andra zombiefilmer filmer mm. eller zombie-serier eller vad det nu är för format det kommer i. Mm. man får ju först och främst säga att många av de andra filmer, böcker och serier i genren är ju väldigt fokuserade på zombies. Mm. Alltså monstret i fråga. Medan The Walking Dead egentligen fokuserar på det mänskliga alltså överlevarna. Ja, visst, Och zombiesen är inte bara, men det är bara hotet så att säga. Mm. Det, är, det är vad de kämpar emot. Mm. Men det är inte så att de är ute specifikt efter att åh, oh, nu ska vi krossa den här lilla gruppen överlevare. Nej, det är bara varelser alltså som driver runt och när de får syn på människor så blir de väldigt, väldigt, väldigt hungriga. <laughs> mm, jo, som de ju ändå brukar, <laughs> brukar kunna bli. Men fokuset ligger i hur gör vi för att överleva idag? Var ska vi få mat ifrån? Mm. Mm. Hur ska vi hålla den här gruppen ihop? Disputer som uppstår, personligheter som kanske inte riktigt kommer överens. Det är ju det som är så himla intressant. Mm. Jo, dynamiken i gruppen, hur de ska klara vardagen och just att det är faktiskt det som är det svåra verkligen. Alltså vi, vi har ju faktiskt en zombie-apokalyps här. Det är som... Det är långt med när man träffar vanliga människor. Och när man träffar alltså just levande personer som inte vill äta än. Då är de ju inte nödvändigtvis jättefredliga för det. För att här har vi ändå ett samhälle som verkligen har, har fallit mm. ordentligt. Och det är inte så konstigt heller när en här sak händer. Och det är bara så intressant och roligt att se att man skiljer det från, från det perspektivet också. Att det verkligen blir... En, en väldigt stark överlevnadsinstinkt som tar över när hela samhället rämnar. Mm. Och bara för att bara för att man är kanske de sista människorna i livet så betyder ju inte det att man kommer överens. Nej. Och där är maktkamper och mm. dispyter om vad, hur och varför och så vidare. Mm. Jag kan väl känna som så att hade man inte försökt komma mer överens <laughs> för att ja men ja, vi, vi behöver varandra. Men där kommer alltid att vara disputer. Mm. Och när situationen blir så här hård mm. som det är när de lever under den här pressen mm. så är det ju klart att det är personer som inte klarar det psykiskt. Nej, visst. Så det är ju väldigt mycket att... Um, jag försöker hålla igång och få att fungera trots att ja, vi inte ens har börjat räkna in det riktiga hotet än. Mm, nej. Och när hotet också är så pass starkt och är så verkligen livsfarligt som det är i den här serien också. Här har vi inte med några superhjältar till människor att göra, eller alltså att huvudpersoner är huvudpersoner och allting ska alltid bli bra, utan men, folk dör ju till höger och vänster. Och som läsare så känner jag att jag vet verkligen inte vad som ska hända på nästa blad eller till nästa nummer i det här fallet eller då är jag nästa avsnitt om man skulle tänka på tv-serien mm. för ingen går verkligen säker, alltså det, det är en farlig miljö de vistas i och, och folk springer ju inte runt med liksom hagelbössor och bara skjuter zombies till höger och vänster utan ser man en zombie då springer man hellre än att, än att stanna upp och försöka leka hjälte Mm. Men det är väl just för att kulor har man begränsat av. Mm. Det är en ändlig resurs. <laughs> och ähm, det visar ju sig både i serien och i tv-serien att äh, pistolskott lockar till sig zombies. Ja, visst. De blir nyfikna, i nog fel ord, men de blir lockade att gå dit där det är ljud därför ja. att Hoho, där kan det ju finnas människor mm, precis. Så att eldvapen Är ju egentligen det sista man ska Använda för att ta sig ur en knivig Situation, det är bättre med Trubbiga objekt som Basebollträ och spadar och yxor mm, mm, Ja visst och då, då, de, man, man springer fortfarande Ogärna fram till en zombie och, och börjar klippa till den Utan då kanske man ändå hellre håller ett avstånd Speciellt om det är många mm. Därför blir du biten så är du ju Körd ja. Det är fortfarande på det viset i alla fall. Sen utvecklas det ju intressant nog. Jag tänker inte ge för mycket spoilers här så våra lyssnare kan vara lugna. Mm. Men spridningen blev ju lite annorlunda eller får lite annorlunda infallsvinkel mm. senare. Mm. På ett bra sätt, på ett intressant sätt. Det ja. gör historien ännu mer creepy. <laughs> <laughs> Också på ett bra sätt. Ja. Men jag kan ju inte låta bli att undra Var kommer det härifrån Men samtidigt Det är kanske bra att man inte får veta Varifrån den här smittan Eller den här farsoten Eller vad man nu vill kalla det mm. Var det kommer ifrån mm. Utan att det är upp till tolkning Vi har ju ändå en grupp vanliga människor här Att att de inte begriper sig på avancerad medicin eller sånt. Det, det är ju ganska självklart. Ja, det känns väl. Det känns ju ganska rimligt ändå. Och jag menar, det gör ju de flesta av oss som läser inte heller. Så att en massa sånt shit snack hade ju inte. Gett så mycket heller. Nej. Man hade inte att avgöra hur mycket som faktiskt var rimligt och hur mycket som bara var mm. rent uh, hittat på. Ja, nej, men precis. <laughs> ja, där kan man nog spekulera en hel del trots mm. allt vad som har startat det hela och var som är ursprunget. Jag har inte fått känslan av att de spekulerar så mycket i serien mer än att det händer och att de försöker hitta en, inte en lösning på det men en förklaring för att skydda sig själva. Mm. mm. Än så länge där jag har läst åtminstone. Mm. Nu när man är ändå är uppe i hundra nummer som sagt så antar jag att någonstans där så kan jag tänka mig att man börjar nysta i det. För så småningom känns det ju ändå som att man måste nästan gå dit för även om det har varit väldigt spännande allt som jag har läst hittills utan att man ens behöver beröra det här ämnet så himla mycket som sagt så... Mm. –Någonstans vill man ju ändå ta sig dit. –Och jag bara förväntar mig att någon gång så händer det också– –att man börjar gå in mer och mer på vad är det egentligen som är orsaken– –och hur ska man lösa det hela? Ja, mm. –Det kan du väl ha rätt i. –Saken är ju den, och det kan jag väl säga och erkänna här och nu. –Jag har bara läst så långt som den svenska utgivningen har gått. Mm. –För jag valde att faktiskt läsa den svenska som ges ut av apart förlag. Och de gav i inspelande stund precis ut album 7. Mm. Så det är ju där jag är Så visade sig om tre böcker att det jag säger är helt fel och att de börjar nysta i det. Ja, jo, jag har inte kommit dit. <skratt> Nej, precis. Du är i så fall, tycker jag. Ja, av dig kanske Ja åtminstone av mig ja, Vi får se vad våra lyssnare börjar kommentera Kom ihåg att hålla kommentarerna spoilerfria bara det, det gäller även För liksom Våra andra lyssnares del Som kanske läser kommentarer Men framförallt då för Dannys del som, som sagt inte har läst längre än till album 7 Och jag vill inte heller få något spoilerat för mig Jag som, som sagt, jag ligger ju också efter Alltså de är väl uppe i album 17 I mm. USA Mm, det, är, mm. det är mycket. Det är många album. Det är. <laughs> jag har en känsla av att det här kommer att bli en dyr hobby. <laughs> ja, jo, jag tänkte på det också. att Jag undrar just hur han ska känna och så där, jag menar när han väl passerade hundra, bara en sån sak. För det, det tyckte jag var så himla kul också att få läsa hans egna ord och tankar efter i synnerhet de första tidningarna eller de första numren som publicerades rättare sagt. Mm. För Där får man ju läsa lite grann då från just Robert, hur han pratar om hur det här är hans största och mest seriösa projekt någonsin och han är så glad att han har fått påbörja det och så vidare. Och han, han säger vanligtvis några ord efter varje nummer där och det är som intressant och roligt bara att få följa honom för han känns så himla han känner som mer som en vanlig person, bara av den anledningen. Och det skulle vara kul att få höra någon intervju eller sådär. Jag måste nog leta upp någonting, vad han, vad han tycker idag efter att ha blivit så himla stor och berömd som han har blivit. Och nu när det finns en tv-serie som ändå är uppe i fyra säsonger och så vidare. Mm. Han har nog mycket att göra, den saken är ju säker. Ja, jo, det, det skulle jag också misstänka. <laughs> Men så är det ju när det man gör är är bra, jag menar mm. då blir det ju helt plötsligt ett stort sug efter mm. mer det, det här har ju yngla av sig på flera sätt också jag måste ju flika in för jag misstänker också att våra lyssnare säkert vill höra det och så, sen finns det de, de som inte har hört det här borde få höra det, jag kan ju till exempel kanske influera dig lite tidigare <laughs> än vad jag gjorde med just The Walking Dead, det finns ju även ett spel, eller en spelserie som heter The Walking Dead, som Telltale Games har gjort och det är då ett episodbaserat äventyr även det. Så de går ju lite granna i, i fotspåren här med att man under, jag tror det var sju månader förra året, 2012, då släppte man då fem stycken delar mm. eh, så att det kom en del ungefär ja, var femte vecka eller vad det nu blir. Som innehöll ungefär två timmars speltid och det där spelet har ju också fått extremt bra kritik just därför att det ska vara lika välskrivet vad gäller karaktärer och det ska vara den här på liv och död situationen hela tiden och det ska vara mycket intriger i gruppen och, och de beslut som man får fatta som spelare då de ska vara väldigt extrema och det ska vara ganska ganska jobbigt att spela det här spelet rent psykiskt, alltså de ska verkligen ha fått till den här stämningen tydligen Ja men jag vill minnas nu är jag inte lika stor spelare som du är <laughs> eh, men eh, jag försöker ju hålla mig lite i ajour mm. och jag vill minnas att jag läste en hel del väldigt, väldigt positiva recensioner och mm. annat om just det här spelet så att mm. Jag kan tänka mig att kvaliteten är hög även här. Mm. Det känns ju som en franchise som man har varit väldigt rädd om. Ja, ytterst. Väldigt, väldigt. För annars är det ju ganska vanligt att när någonting funkar bra, säg som film... Mm. Så brukar det antingen komma en serie, eller en tecknad serie, eller licensspel, eller liknande. Mm. Och kvaliteten på dessa brukar vara väldigt ifrågasättbar. Ja, visst. Ja, det, det är ju väldigt tråkigt det där att tyvärr så går det ju oftast åt det hållet. Alltså när någonting som redan existerar i bokform, eller i, i filmform, eller vad det nu är, och så sedan ska det dessutom då bli ett spel av det, då vet man ju att. Man kanske inte ska hålla allt för höga förhoppningar- att man som sagt tar tillvara på licensen- och verkligen gör någonting polerat av det. Men det beror väl mycket på vilken som är producenten. Jag menar, mm. Telltale Games har ju ett väldigt gott rykte om sig. Mm. De har ju båda arbetat med licenser- som Tillbaka till framtiden mm. och Monkey Island. Ja, visst. Och jag har provat Tillbaka till framtiden- och mm. jag har Tales of Monkey Island Liggande och ska spela Jag ska bara få tummarna loss mm. Så mycket att göra, så lite tid Men Bara där tyckte jag att det kände Så som att där har vi ju en studio Som är väldigt noga med att Försöka fånga essensen av vad de ska göra spel om. Jo då, de, de har ju ett gott rykte om tidigare de har en bra portfolio också vad som skrämde folk lite grann och vad som skrämde även mig, det var just att tyvärr så det, det sista man gjorde, om inte jag minns helt fel, just kronologiskt det är att det sista man gjorde innan The Walking Dead det var ett Jurassic Park-spel som också då var episodbaserat och ett äventyrsspel och det var ju helt fruktansvärt verkligen alltså det fick jätte dålig kritik och beskylddes för allt möjligt från att bara se fult ut till att vara helt ospelbart så att gå från det till att göra då en spelserie som The Walking Dead som rent av har vunnit utmärkelser, det är ju det är duktigt gjort, verkligen. Jag, jag gillar inte riktigt begreppet av att du är bara så bra som det senaste du gjorde. Nej, visst. För det antyder någonstans om att vi skulle vara någon slags maskin som bara spottade ur oss grejer och att den höll alltid samma nivå. Mm. Men så, så är det ju inte. Nej. Och jag menar, Jurassic Park är ju en ganska lurig franchise att göra någonting på. Jag menar, vad ska man göra? Ska man göra det överlevnads? Ska man göra jakt? Ska man, mm. Vad ska man göra? Mm. Ja, Jag har inte sett det, så jag kan inte uttala mig om spelet i sig. Men av historien att döma, så att säga, vad som har gjorts tidigare på den här licensen, så var det väl lite så konstigt Att det inte gick jättebra Det verkar ju nästan ligga en förbannelse Ja faktiskt nästan Det ska bli intressant att se vad som händer med Jurassic Park 4 Vad det blir mm. av den egentligen Men vad jag vill komma är att man måste Få göra en kalkon Då och då mm. alltså, Du kan ja. inte förlora all din eh, Tilltro som författare Eller regissör eller tecknare Eller vad du nu än är mm. Bara för att en grej du gör Visar sig vara jättedålig Ja jag menar, ingen sätter ju sig ner för att göra en produkt som de genuint tycker är dålig. Nej, visst. N Någonstans så finns det ju en idé och en mm. tanke. Och att sen det inte liksom slår ut väl. Ja, tyvärr. Det händer. Ja, Bättre visst. lycka nästa gång. Ja, ja, exakt. Man har ju alltid visioner och sen är det ju inte alltid man lyckas leva upp till dem. Och ibland så kan det ju fortfarande räcka- man kanske har för stora visioner, men det är fortfarande bra det som liksom, kommer ut. Men ibland så då så kommer man ju ta något, som sagt, man tar något snedsteg. Mm. Man ska inte bli helt utan bara för det, om man nu inte tar de snedstegen om och om och om igen. Nej, äh, men då är det ju en trend. Ja, exakt. Och då kanske man bara ska satsa på någonting annat. Jo, men det var ju positivt att höra att The Walking Dead-spelet fungerade. Mm. Och jag vet att du har ju recenserat en del Walking dead spel. Ja, visst. Det funkar också. Eh, helt okej. Okay. Det släpptes ju ett som baserades på tv-serien. Och så släpptes det ett som baserades då på serietidningen. Mm. Och eh, det som baserades på serietidningen var jag ju mer intresserad av faktiskt. Eftersom det var där jag själv började. Och, och det är ett, eh, ja. ett helt okej okay licensspel. Mm. Det innehåller inte så där jättemycket egentligen. Men, men det är lite småkul, så där. Ja. Men, däremot, har jag inte spelat det som då baseras på tv-serien. Och jag har ingen lust till det heller. För jag har hört att det ska vara väldigt, väldigt ihåligt. Alltså, det är kanske där licensen inte håller, då man. Mm. Nej, precis. Men så bredt spelet baserat på serietidningen håller alltså en hyfsad kvalitet, åtminstone. Ja, ja. Det, det tyckte jag ändå var underhållande att spela. Det är ingenting som jag har, har kvar i min privata samling men det var ändå kul att testa på och jag skulle absolut kunna tänka mig nu så här något år senare och, och få testa det igen. För det var mm. ganska kul när man var ett par stycken ändå. Ja, brädspel är väl sällan roligt när man sitter och är ensam. Ja, nej. Precis, ja. <laughs> ja men får man chans spelare då ska man verkligen inte bara sitta två eller tre utan man ska ju verkligen vara en grupp överlevare. För det blir en del det är lite så här, både kooperativt men ändå inte, man behöver ju inte samarbeta, så alltså man, man kan ju, man kan klara sig själv om man tror att man kan klara sig själv, alltså det är precis som, som vi ser i både tv-serien och i serietidningen att en del är ju lite enstöriga av sig och de tycker att, men jag vet vad som är bäst för antingen mig eller min familj så jag tänker gå den här vägen och man kan välja att spela det spela på det viset också och då får man ju se, antingen så kanske man klarar sig bättre just därför att man man har mindre att se om så att säga. Mm. Eller så klarar man sig sämre just därför att man har inte någon som ser om ens egen rygg. Mm. Och det, är lite, det var en kul mekanik. Det var det som jag verkligen tyckte om i spelet. Vi får um, kanske ta och köra den någon dag om vi mm. har chansen. <laughs> ja, absolut. Ja. Vi har ju säkert noterat att det var väldigt mycket runt om snack idag istället för att <laughs> hugga in. Ja, på huvudrätten så att säga och det är av den enkla anledningen att Thomas jag resonerade just om det här innan inspelning och eh, vi tänker inte gå in alldeles för mycket på handlingen därför att eh, ja det är en serie som bygger mycket på att du ska upptäcka handlingen själv ja väldigt mycket verkligen så vi ville helt enkelt prata lite om eh, varumärket och mm. vad som finns och hur det ser ut och hur de funkar och, mm. och så vidare. Men eh, det är kanske dags att eh, ta ett stort bett på, <laughs> på huvudrätten. <laughs> vi kanske ska kika lite närmare som sagt på tv-serien och, och börja med att faktiskt ge alla lyssnare ett hum om var den börjar någonstans egentligen. Vad är The Walking Dead och vad handlar det om bortsett från zombies? Ja, jo, men du kan väl berätta vad, det, vad handlar då Walking Dead tv-serien säsong 1 om? Jo, vi har då Rick Grimes som är en polis som befinner sig i tjänst när han hamnar mitt i ett vilt skottdrama tillsammans med sina kollegor efter vad som ser ut att vara en lyckad strid så tar Rick olyckligtvis nog en kula från en av förövarna och blir inlagd på sjukhus där han blir liggande i koma under en väldigt lång tid när Rick väl vaknar upp från sin djupa sömn så gör han det med ett kaos runt omkring sig. Sjukhuset i sig är helt övergivet och korridorerna är fyllda med förruttnade kroppar, liksom själva området utanför byggnaden, varav en fortfarande rör på sig trots hur den helt saknar underkropp. När Rick slutligen träffar levande människor som kan berätta vad som för sig går, så får han en förklaring, lika otrevlig som den känns overklig, om människor som har förvandlats till levande döda och nu hotar mänskligheten. Da, da, da, da. Mm. Zombies, som sagt. Vi sprider sin smittan. <här> ja, verkligen. Men detta här är ju bara den absolut yttersta början. Eller vad man ska säga. Mm. Det, är, det är bara här serien precis startar upp. Mm. Och här händer ju en väldansmassa på väldigt kort tid. Jo, vi kastas ju in i kaoset lika mycket som Rick verkligen. Mm. Det, är, det är en rätt fruktansvärd syn. Allting det som vi presenteras för under de första typ... Säg fem minuterna efter att i synnerhet Rick just vaknar upp. Mm. För det har inte gått bra för världen alltså. Och det, det är ju det som sagt som är så himla bra med serien också. Just att den skildrar extremt bra just det här kaoset som verkligen är och hur, hur, hur dåligt skick hela världen har blivit i. Eller hela världen, det vet vi ju faktiskt inte. Men, men just den här stan där man nu befinner sig i åtminstone. Ja, och det är ju en, en väldigt obehaglig känsla att bara gå för gatan. ja Han söker ju sig hem, Rick mm. Grimes, när han har vaknat upp. Och möts ju då av ett ödehus med Öppna dörrar och fönster och trasiga fönster och allt möjligt. Och det är väl där också han ser sin, sin första strykare, som jag tror de kallas på svenska. Ja. Och, och tror jag att ja, men, det här är ju någon som är skadad, mm. men fortfarande då levande. Han har inte riktigt fattat det här med att de, de är inte riktigt levande längre. Nej, nej, nej precis. Ja, och, och vem kan väl klandra honom heller? jag menar det är väl inte det första man skulle tro om man har vaknat upp efter en koma och så ser man att först bara att greppa att okej, okay, är stan i spillror och varför? Mm. Och så ser han då att se folk som ser skadade ut bara som, som haltar omkring och inte säger någonting men stöna lite lätt och verkar vara ute efter den av någon anledning då. Mm. Bara att försöka greppa situationen, det, det är ju inte helt lätt verkligen det han har att tampas med. Nej, nej, verkligen inte. Och ja, det är ju tur för honom att han ganska snart träffar lite, lite levande folk så han får, mm. kan få veta vad det är som har hänt. Ja. Men vet du, en grej som jag alltid slås av, även om det här tillhör det visuella så vill jag faktiskt ta upp det redan nu. Ja, vadå? Och det är att så fort vi gör en film av den här typen när då en smitta har brutit ut, mm. för det är ju, konceptet är ju inte ovanligt så att säga med, med smittoutbrott och liknande. Mm. Men varför förfaller alla byggnader som om de har stått övergivna i hundra år? Ja, det går ju väldigt fort det där. Alltså, se bara på sjukhuset som han staplar utifrån. Det ser ju Jaha. ut som att det har varit typ krig. Ja, och jag fattar ju att, de, att det förmodligen har varit en del ja. bomblossning och skott jo. och liknande. Men, ja, absolut. alltså... <laughs> Det ser, det ser nästan ut som bilder från liksom, När andra världskriget var slut Och man såg sådana här bombplatser Och liknande, det är helt förstört Ja, visst Det gick ja, det... väldigt fånt Ja, jo då det, det, ser kanske lite, det är kanske lite Överdrivet där, ja Just för att man ska, man ska förstå att det är ett förfallet samhälle Ja, visst. Nej, jag förstår ju att det är ju, det är ju. De har skapat en känsla och så har de strykit under den ett par gånger och får verkligen påpeka att det mm. har gått åt fandas. De har dels strykit under det, och sen när de har de tagit bort en gul och en röd markeringspenna. Var ordentligt gnuggat med vad man ska förstå. det. Ja, visst. Och det är ju helt okej. Okay. Jag menar, det är en, en tv-serie och det är någonting som vi ska ta in. Utan ja. att det måste sägas. Vi ska fatta mm. den då, Och då är det bättre att vara övertydlig ibland. Mm. Subtil är också bra. Men här okej, okay, <laughs> övertydligt funkar. Ja. Men vi kanske ska ta och titta lite närmare på några av överlevarna som vi lär känna. Och som blir viktiga för handlingen. Både i mm. tidning men också i tv-serier. Ja, även om det skiljer sig lite grann i vilka som är med och inte är med så vem som vi självklart följer i, i båda fallen det är ju som sagt Rick Grimes i huvudsak mm. som vi får träffa väldigt snabbt. Och här i tv-serien så spelas han av Andrew Lincoln. Mm. Och det här, det, är ju, det här är ju vår goda kille. Mm. Och, och, och den personen som vi får, får verkligen följa och se allting från. Vad som har hänt. I serien är han ju till stor del vår avatar i den här världen. Alltså han är ja. den vi ska klättra in i och titta på världen utifrån hans ögon så att mm. säga. Mm. Och han är ju till en början lite... Jag vill inte säga opersonlig för det är mycket personlighet där men det är aldrig så mycket på en nivå där vi känner oss olustiga att vara i honom. Han är fortfarande som du säger den goda killen mm. och hans förskräckelse är en vi kan dela mm. och så vidare. Att han sen växer och får kanske lite mer drastiska åsikter om vissa saker senare och lite mer... Inte aggressiva kanske, men liksom lite, mera, lite mer offensivt tänk. Ja, mm. <laughs> och då är han kanske inte lika bekväm att sitta i som vårt kärl, så att säga. Ja. Men då har vi å andra sidan fler att, att binda oss vid. Så då är det ju helt okej okay att han utvecklas och vi får fler att binda med. Så mm. Mm. det är ju helt okej. Okay. Han är ju inte fullt lika neutral eller tum- Även om tummen är helt fel egentligen. Men i tv-serien. Han är ju ungefär på den nivån som han kommer att hålla genom den här säsongen. Ja, han växer väl inte riktigt lika snabbt och mycket. Kanske i tv-serien som man gör under de första numren i, i tidningen mm. Men han porträtteras ju ändå lite grann annorlunda också. Mm. Där, som sagt, det, det finns några skillnader där mellan ganska många karaktärer, men han är fortfarande Rick Grimes i alla fall. Jo, men det är ju honom vi hela tiden följer, så att mm. säga. Även om vi är avstickare så är han ju huvudpjäsen i det här spelet. Mm. Och jag kunde faktiskt inte komma på en mer passande karaktär att ha. För vi har ju någon som ganska uppenbart har bra koll på vad som är rätt och fel. Jag menar mm. han är polis. Mm. Han har familj och vill därför se dem igen naturligtvis och hoppas att de ska vara vid liv. Mm. Så att vi kan ju direkt sympatisera med den känslan av att ha någon älskad som man vill återfinna. Mm. Och som sagt, han är ju ingen läkare eller expert eller någonting sådant så allt det här är ju ett stort mysterium för honom, ja. liksom för oss ja. så han är ju en ganska perfekt avatar eller huvudroll att följa mm. så här i början åtminstone mm. Sen får man kanske en annan favorit. Det är väl en, en personlig <laughs> smak. Men, <laughs> men jag gillar Rick Grimes som karaktär väldigt mycket. Ja, jag också. Både här och i serien. Mm. Ja, han är ju en så himla vanlig kille också- så att jag fastnar väldigt snabbt för honom- och, och börjar som sagt väldigt lätt sympatisera med honom- och känna att gud vad fruktansvärt det verkligen ska vara- och få uppleva allt det här och speciellt då när han, det är ju inte bara att han själv är försatt i den här faran och hamnat i den här världen och han som dessutom har gjort det så himla plötsligt också bara vaknar upp men sen dessutom att då inte veta vad som har hänt med hans familj och vilja hitta för att, för att beskydda den förhoppningsvis mm. det är det... Det finns mycket att och tycka synd om här när det kommer till hans karaktär. Jo, men det är väl just det där att vi har någon som egentligen inte har fått akklimatisera sig till vad som har hänt. Mm. Utan han vaknar upp och då har... Ja, jag vet inte riktigt hur lång tid som ska ha gått. Men jag misstänker en, en två, tre månader sedan mm. han kom i koma. Mm. Och att vakna upp från en värld som då var... ja helt okej okay, om man då bort sig från att han precis blivit skjuten <laughs> till en värld som är fullständigt sönderslagen mm. jag menar emotionell whiplash någon. Ja, ja, <laughs> och det blir ju samma sak för en själv också just för att man kastas ju in i sig själv så mm. han reagerar verkligen som man själv sitter och reagerar för jag tänker ju också väldigt mycket i det han får se så, så blir jag ju lika bestört över ...många situationer som han får uppleva... ...precis som han själv... ...som han själv reagerar. Så att... Mm. Och att, att han inte... så att säga, ...lever något sånt här perfekt liv... ...det får vi också etablerat i... i ...inledningen där han sitter med... ...sin partner... Mm. ...sin polispartner... ...kanske ska tillägga tilläggas. Ja. <laughs> <laughs> och, och käkar lunch. Och de pratar om... ...jag menar, livet... Mm. Och, ...och Rick... Inte beklagar sig, men han delar med sig till Shane, som hans partner heter där, att ja, det är, det är lite så här hemma och vi kommer mm. inte överens och mm. om det och det. Problem som man har i en relation eller ja. små ja. disputer som dyker upp. Och det gör ju att, som du säger, han är en vanlig snubbe. Det är mm. någon som alla oss andra <laughs> mm. Det där var faktiskt en scen som jag lite grann ändå reagerade på. Att jag förstår ju att det är för att etablera mer karaktär i honom när han håller på och pratar då om sitt privatliv som inte är så himla bra. Mm. Att det inte är helt okej okay med, med frugan, liksom att de inte kommer överens lika bra som tidigare. Men ändå så tyckte jag att det var, ja, så gör ni inte för jag har läst serietidningen och där är det ingenting sådant. Jag var bara tvungen och här suna till lite grann inom bord bara för att jag tyckte det var så himla konstigt karaktärsgrej att göra för sen så blir det ju inte så mycket mer av det heller Nej, och där kan man ju naturligtvis diskutera en hel del. Men jag, jag tyckte det var okej. Okay. De drog kanske ut lite, lite ja. för långt på mm. det. De kunde väl bara hållit det till att vi kommer inte överens om det här. Och, mm. och då blev det ett gräl. Och, mm. och det känns inte bra. Jag menar, jag älskar ju henne så mycket. Ja, men, men, men precis. Liksom att det kunde, vara, det kunde vara en grej som sen i situationen som uppstår när liksom världen rämnar att man inser att mm. ja, det var väl ganska irrelevant egentligen. Ja, precis. Men som sagt, de drar det lite för långt. Jag gillar mm. den, men jag håller med dig. De drar det för långt. Mm. För um, jag får inga vibbar i serieversionen som vi ändå måste jämföra med. Mm. Att det skulle vara någon slags problem i förhållandet. Nej, visst. Där är det är snarare verkligen tvärtom. Alltså, jag tycker det verkar vara de är någon slags perfekta familjen. Och, och, ja, kanske inte ja, och in, Inte perfekta så, men, men jag menar det... Äh, Loris, alltså hans fru säger ju rent av själv en gång i serietidningen att äh, de är som gjorda för varandra, eller att de är gjorda för varandra. Alltså, hon är ju verkligen så här, det ska vara vi. Mm. Vi hör ihop. Men äh, i och med att de gör en adaption så antar jag att de ville göra det lite mer... Äh, det är fel ord att använda, men realistiskt som att ingen relation är helt sockersöt hela Nej, tiden mm. och att de inte kommer överens sätts i perspektiv då när världen går under att, jo men vi har ändå varandra, det, mm. det är så oerhört viktigt, okej okay, ja. jag, jag köper ja. den, mm. Men det är fortfarande lite så här svulstiskt överdrivet amerikanskt. Så här måste en relation som har en dispyt se ut. Det kan inte bara vara att vi är lite sura på varandra. Vi måste ha Nej, riktigt precis. liksom... Wah! Ja, det är, snart kommer skiljsmässan. Ja, visst. Det är allt eller inget. Ja. Vi, vi kommer ju falla tillbaka på det där fler gånger känner jag. Just när det är tv-serien också där, på tal om svulstighet. Men... men... Men det kommer när det kommer. Vi <laughs> får säkert höra oss använda det uttrycket fler gånger. Mm. Ja, oavsett vilket så, så tycker jag att det här är faktiskt en förhållandevis riktigt bra karaktärisering av Rick Grimes. Mm. Jag kunde faktiskt inte tänka mig den mycket bättre, ärligt talat. Det är lite i manus kanske för all del, men jag tycker att Andrew Lincoln gör, gör det riktigt bra. Mm. Håller med och eftersom vi redan har nämnt honom som hastigast så är det kanske bra att vi fortsätter med Shane Walsh det vill säga Ricks partner och kollega i polisyrket mm. här porträtterad av John Berntal hans gamla goda vän också som det verkar sedan länge tillbaka de, de tycks ju ha en historia ihop och han, han känner jag menar Shane känner även Ricks familj sedan tidigare han är ju redan till en början väldigt rå i sitt handlande och, och speciellt här i tv-serien. Här är han ju ganska dominant av sig och, mm. och har den här burdusa ledarrollen i sig att han tycker om att tillrätta visa människor och att Nej, men så här måste vi göra för att det är rätt och men så där kan du inte tänka utan ser du inte att... I, i den tiden som vi lever nu när det är så här så alltså måste vi tänka på det här viset. Ja, mm. han, han är ju lite som sagt, han är som lite fräck av sig. Jag hade väl inget större problem mer än att ja, jo han är lite, han är lite väl offensiv kanske i sitt handlande långt innan dummedagen så att säga. <laughs> Men han är väldigt liksom pang på och och Lite osympatisk. Ja, och efter så är ju de karaktärsdragen ännu större. Mm. Jag, jag tycker att han är bra, men bara till en viss gräns. För han blir fort, inte olidlig kanske, men uh, han är extremt svår att känna sympati för. Eller att mm. uh, liksom, ja, känna empati för. Mm. Jo, nej men visst. Det är han verkligen. Men det alltså, sättet han beter sig på, det är ju det som gör det också. Och jag vet inte om han bara ska vara någon slags... De vill ha något slags spegel för vem Rick Grimes är, då. Mm. Som, är, som är verkligen tvärtom, som är mycket mer lugn och mycket mer förstående och så här. Och, så, och låta liksom både sig själv men också den andra få verkligen komma till ord. Mm. Istället för att bara peka med hela handen, som ändå Shane ofta gör och säger att men det är ju så här. Har du ett problem med det, då kan vi ta det typ med nävarna bakom buskarna där borta? Eller? Mm. Ja, alltså din idé med att det är lite av en spegelbild det, är, det kan jag faktiskt köpa rakt upp och ner för mm. att vi har två karaktärer som kommer från ungefär samma miljö och mm. med ungefär samma bakgrund men att tjejen då blir den lite mer dominanta och den som vill ta kontroll Mm. Medan Rick bibehåller någon slags eh, mer ödmjuk inställning till människorna han har omkring sig och andra önskemål. Mm. Mm. Och väljer istället på att ta på sig mycket mer själv. Att, jo men för att få det här funka, det fixar jag. Eller ja. jag går och ja. gör det här. Medan mm. Shane är mycket mer, du gör det, du gör detta. Mm. Så det är ju en intressant dynamik där. Jo. Absolut. Det blir det ju ändå om inte annat. Sen får vi ju faktiskt ta Chains beteende med en liten nypa salt. Därför att han har ju ändå upplevt dummedagen så att säga och ja, förfallet. Mm. Rick vaknar upp när det har hänt. Mm. Så att det är ju väldigt lätt att bibehålla sina standarder och sina värderingar när man inte har varit utsatt för alltså, sådana katastrofer. Nej, visst. Medans, ja... Shane har varit där och försökt göra rätt när det kanske inte går att göra rätt. Nej, nej. Han, har ju, han har ju levt i, med den här zombiapakalypsen under en, som sagt... Nu vet vi inte hur lång tid, men det verkar ju ha gått ett par månader, garanterat verkligen. Och mm. jag, jag förstår ju om han känner sig stressad och konstant orolig över hur vardagen ska se ut bara från dag till dag. Så att självklart så lärde jag triggat just hans mera liksom negativa karaktärsdrag om man så ska säga. Alltså att han har blivit kanske lite mera att det här och det här måste göras det här och det här får inte göras han, han tycker väl säkert att någon måste ju ta tag i det här och då gör jag det helt enkelt. Och det kanske mm. är hans sätt också att bara känna- att han måste ha kontroll på situationen- för att annars så genomlider han som inte dagen. Mm. Och det, det, det har jag full förståelse för egentligen också. För som sagt, det är ju inte en lätt situation- de befinner sig i och det är framförallt inte någon normal sådan. Hur mycket han än må vara så har han ju aldrig direkt tränats för att det ska komma människor att vilja äta på honom. Det är nog någonting som de flesta sådana här utbildningar saknar faktiskt. Mm. Någonting att tänka på och <laughs> <laughs> införa. Kapitel 3 Hur du gör om någon vill bita eller äta dig? <laughs> Ja, ja när han, han, han är ju han är svår att sympatisera för. Eller sympatisera med. Ja, och, och han skiljer sig en hel del från serietidningen, verkligen. Mm. Ja, mest på ont måste jag säga. Jag, ja, jag mm. föredrog um, CIA-varianten på Shane, ärligt mm. talat. Mm. Med det sagt, så betyder inte det inte att John Bernthal gör ett dåligt jobb tvärtom. Mm. Det är väl bara inte riktigt så jag har sett Shane. Det, det, det här har svullstigheten tagit in lite i manuset igen. Mm, mm. Precis. Att det kan inte bara vara, här har vi en som låter den lite dominantare sidan ta över och nu i stressen. Mm. Mm. Nej, då, då ska det ju vara jättedominant och jätte ja han ska, han ska rent vara våldsam. Ja, där är ju en, en scen där en man går lös på sin hustru. Mm. Och ger henne ett par rejäla örfilar kan vi väl säga. Ja. Och uh, Shane säger till honom att uh, lägga av med det där. Mm. Och, och får inte ge hör för det. Och börjar ju därför att, uh, att ge mannen på käften istället. Ja, visst. Och vi diskuterade det här hemma när vi tittade på det här avsnittet och sa att hade han hållit sig till de där slagen då hade jag fortfarande tyckt att han gjorde helt rätt. Ja. Men mm. han slutar ju inte. Nej, visst. Han, han går ju på som... Alltså han misshandlar honom ju verkligen. Mm. Och, och Visst. Just i den situationen också så det, det ska ju visa det ska ju ändå visa någonting om man tänker på vad som har hänt runt omkring och sådär som inte mm. vi ska diskutera allt för mycket för att spoilera. Mm. Um, så att man ska väl ha någon slags inte, inte förståelse så för honom. Det är inte som att man förlåter honom för det han gjort egentligen. Um, men men det, det ska ju ändå... Vi ska se var det kommer ifrån. Ja, så vi ska se, precis vi ska se var det kommer ifrån och det ska förstärka hur han känner just då egentligen. Mm. Men det kunde ha gjorts... Um... Nu har jag mitt favoritord här. Lite subtilare. Han kunde ha slutat att slå på den här mannen- och, och istället stå och börja jag menar, slå till ett par slag i trädet träd eller någonting sånt. Utan ja, han har exakt, det i sig. Att han, mm. han kan inte sluta men mm. någon liten självkontroll får honom att sluta och slå på mannen. Mm. Mm. Ja, det skulle fortfarande ha gett en väldigt stark effekt. Både för tittarna men också för själva gruppen. För att gruppen blir ju ändå... Alltså de som bevittnar det här blir ju ändå lite, lite rädd rädda. Tar lite avstånd från honom. Och tycker att vad håller du på med människa? Och även om man hade som sagt, då gjort så gjort med lite av den energin på ett träd eller vad som helst, man hade ju fortfarande sett att han var fruktansvärt frustrerad och att det fanns någon slags grund till den frustrationen som inte bara har att göra med hur han såg en man som, liksom, som slår sin fru mm. utan, utan fortfarande hade det kunnat så ett frö av, men vänta nu, är du, är du dig själv nu eller...? Mm. Har du gått över gränsen? Ja, ja, precis. Men det är ju det här när man som manusförfattare eller regissör för den delen bestämmer sig för att nej, men det är inte tillräckligt. Vi måste göra det större och övertydligare, annars fattar inte publiken. Mm. Jo, jag är ganska övertygad om att de fattar. Det blir kanske inte lika explosivt och lika bra tv, så att säga. Men mm. äh, det blir mycket bättre berättande. Men som sagt, jag vet inte hur mycket mer vi har att säga om Shane egentligen. Men eh, det finns en dynamik där och det finns en eh, mm. disput som ligger och groer som kommer att eh, mm. behöva lösas, så mm. att säga. Men eh, det är en intressant karaktär, men jag föredrar fortfarande serievarianten över den här. Jo, samma här. här jag, jag tycker de har gjort... Ett par onödiga ändå förstoringar och förändringar till hans karaktär. Mm. Som gör att man väldigt lätt då verkligen tar avstånd från honom. Det är svårt att sympatisera med. Bra porträtterad, och, absolut, av, av John som sagt. Men ja, det, det blir ju så där också när man som jag har börjat med att, att läsa just tidningen. Mm. Och så sedan ser man hur det visualiseras. Och så har man redan fått en annan bild av en person. Mm. Då blir det, det bidrar ju självklart också lite till det Och naturligtvis så ska ju en adaption Det har vi ju talat om mycket tidigare Få gå en egen väg mm. Man måste spela till mediumets Styrkor Snarare än svagheter mm. Mm. Men här känns det som att Vi gjorde den här ändringen Bara för att det skulle bli liksom Större <laughs> Ja, precis Och större är inte alltid bättre tro mig Nej, Nej. <laughs> Men vi går vidare till en karaktär som faktiskt räddar Rick Grimes undan ett hav utav zombies. Ja, stackarn. Han har ju turen nog att träffa Glenn Rhee som porträtteras av Steven Jun, eller hur man nu talar detta. Det lät helt rätt, tycker jag. Jag hade inte sagt det bättre. Ja, men då så. Vi hoppas att han inte hör det här och klagar. Ehm en kvicktänkt ung man som, tursamt nog för Rick befinner sig på precis rätt plats vid rätt tillfälle för Rick hamnar ju som sagt i en lite taskig situation med väldigt mycket som kring sig mm. och då helt plötsligt så dyker ju Glenn upp där och, och verkligen räddar livet på honom, för mm. det, ser, det ser väldigt mörkt ut när det är så många zombies som ändå finns på en och samma plats som det gör just den här scenen mm det är ju så enkelt att han försöker ta sig till en stor stad. Jag tror inte det förstör alldeles för mycket att berätta det här. Och som man säkert kan gissa i en stor stad så finns där stora mängder zombies. Mm. <laughs> och han blir överrumplad och eh, Försöker fly för sitt liv och det ser ju mörkt ut. Men Glenn kommer och hjälper honom att springa här, det är, det är tryggare. Vi kan ta oss upp här och mm, mm. han har bra peil på området. Och, mm. Ja, och räddar ju livet på honom. Scenen ser ju lite annorlunda ut i tv-serien kan vi väl säga. Ja, indeed. Uh... Jag tyckte fortfarande att det funkade. Mm. Det enda jag tyckte var lite konstigt där var hur hur han av en ren slump på sin walkie-talkie får in samma frekvens som det är på radion i stridsvagnen. Utan att säga för mycket. Ja, ja. Hur visste du att det var på den frekvensen? Han kanske Aj, bara... Mitt han han slummade rattade och så bara sa han en massa saker. Eller så har han någon slags kunskap som tidigare som vi verkligen inte fått ta del av. Ja, verkligen. Det kan ju vara så enkelt att det har varit nödfrekvens på precis allting. Så ja, att, visst. Det kan det ju vara. För all del, men mm. det är ändå en liten sån här logisk eh, hicka. Jo. <laughs> ja, men det är ju tur för Rick i alla fall som sagt att, att det inte är svårare än så att få kontakt med honom just där han befinner sig så att han kan bli räddad av Glenn och få de här äh, direktiven som man behöver för att verkligen kunna ta sig ur situationen levande och sen då sluta upp med Glenn mm. och i samma veva också ett, ett gäng överlevare där mm. Glenn är en av dem som ja, hör till gruppen. Han tillhör väl den här gruppen överlevare som nu Rick kommer att ansluta sig till. Mm. Han är väl en del av deras fortskaffningsgrupp så att säga. Ja, Det är han visst. som gör räder mot storstäderna mm. för att um, ja, plocka mat helt enkelt. Mm. Mm. Därför att en, en person eller som nu i tv-serien en liten grupp har ju mm. större chans att röra sig och inte bli upptäckta jämfört med ja, en hel jättegrupp. Mm. Mm. Just. Och hans eh, bakgrund som, eh, vad var det? Pizzabud var det väl? ja är <laughs> ju roligt nog att han har verkligen full koll på alla gator och sånt där. Det är precis som om man skulle ha plockat en taxichauffus till exempel. Så hade det förmodligen varit samma grej där. Då, mm. då vet man ju vars det finns bakgränder och vars gatorna leder. Och i vilka hörn det finns butiker och så vidare. Så att han, han är ju duktig på det han gör verkligen. Som sagt, han, han är väldigt kvicktänkt av sig. Han är väldigt smart. Han är hemskt snabb av sig också. Mm. Och det är ju också för att han är dels väldigt ung. Och han är också lite mindre än de andra. Så att han, han vet ju hur man rör sig. Mm. där är ju en scen jag tycker är fantastiskt bra i uh, tv-serien där um, de sitter och planerar hur de ska ta sig vidare mm. och han har ritat upp med sådana här märkpenna på golvet att här är de här husen, här är det om mm. ni rör er dit så rör jag mig så och då gör vi en flankande man över <laughs> dit och vi möts upp där ja men varför går vi inte dit där? därför att vi kan inte nödvändigtvis gå tillbaka bla bla. alltså mm. värsta mm. strategen ja. och då är det också en som frågar vad sysslar du med när världen gick under? Jag var pizzabud. Man märker att det är någonstans att det går, logiken går inte ihop. Hur kan nej. du vara så här smart och ja, vara pizzabud? Precis. Ja, visst. <laughs> och grejen är ju den att bara för att du är pizzabud betyder inte det inte att du är dum i nej, nej, exakt. visst. Det blir väldigt roligt just, just där och då därför att när han tar fram den här planen också. För det, det händer ju... Att, även här så skiljer sig en hel del från, från serietidningen. Mm. Um, och där visar han väl inte riktigt lika tydligt på hur strategisk han är och att han, att han kan lägga upp sådana här planer och verkligen tänker på alla aspekter också så det, det blir ju en extra rolig scen just då att uh, han pratar som han gör och han tänker som han gör och sedan när han ser att han är ett pizzabud så blir det ju väldigt så här verkligen mm. Jag måste ju ärligt erkänna att jag, jag gillar Glenn i både serietidningen mm. och i mm. tv-serien mm. Det är en av karaktärerna jag tycker de verkligen har gjort rättvisa mm. och extra kunskaper eller extra talanger känns inte så påträngande påträngande påklistrat eller överdrivet Nej. för mycket. Nej, mm. han, han känns bara som en kille med huvudet på skaft mm. som har gjort det här ett par gånger och han vet hur han måste göra för att klara sig. Mm. Känns jättebra. Det, han är dessutom väldigt sympatisk. Ja, oja. Oh, för han är ju inte storsk utan han är ju väldigt ödmjuk och mm. om någon ifrågasätter honom har han ju kanske en liten tendens att kanske böja sig snarare än att argumentera tillbaka. Mm. Mm. Och då är det ju bra att det är karaktärer som nu Rick som ser hans talang och ser hans förmågor och ger honom också credden för den. Mm. Ja, det är kul hur mycket utrymme han också får här i tv-serien så jag gillar att de bygger vidare lite grann på hans karaktär och hur de har byggt vidare på hans karaktär. Här är det mm. ingenting som har förstörts eller att det är överdrivet heller utan är det är en väldigt trevlig karaktär verkligen. Ja, jag, gillar, jag gillar Glenn och jag tycker mm. att Steven Jön gör en, en riktigt bra porträttering. Faktum är att jag, jag tyckte att han var nästan kusligt lik serieförlagen faktiskt. <laughs> jo, faktiskt. <laughs> Men i den här gruppen överlevare som Rick nu ansluter sig till... Mm. ...där finns ju Shane naturligtvis. Mm. Eftersom vi redan har antytt det. <laughs> Men där finns ju också någon som han blir ytterst lycklig av att äh, träffa. Mm. Och det är ju hans äh, hustru... Lori Grimes. Ja, Lori som spelas av Sarah Wayne Callis. Mm. Och det är ju en, en kul överraskning både för, för Rick och även för oss själva. Mm. Eh, nu är det som att det, det här känns inte direkt som, som någon spoiler för det går väldigt snabbt mellan att man får se att de faktiskt eh, överlevt. Både då Lori men också sonen Carl som vi kommer in på senare. Mm. Och hon är ju Väldigt annorlunda. Ja, exakt. Hon är ju också väldigt förändrad från, från sin serietidnings-jag, så att säga. Mm. Och där är vi inte helt säkra på heller. för att lov att summera en, en sak? Mm. Och detta här gör lite ont att säga, för jag gillar inte uttrycket egentligen. Men det, det är så ytterst passande här. Men alltså, förlåt mig, men Lori här är lite av en bitch- Ja, hon, är, hon är väldigt sur Hon är ja. väldigt tvär Man ser henne väldigt sällan Med ett leende på läpparna mm. Så att mm. säga Utan hon ser i princip ut hela tiden Som om någon har sagt någonting Som hon har blivit förbannad på mm. Mm. Ja, hon, har, hon har en sån stramt Inte leende Men alltså hennes, hennes mun Och hennes ansiktsuttryck Hennes stirrande ögon Ja, oh, Stirrande var ordet <laughs> Hon är ju lite lätt hysterisk också, skulle jag säga. Mm, tyvärr. Och nu ska vi ju naturligtvis påpeka att de lever ju i en ytterst pressad situation mm. och de är hotade hela tiden. Ja, vi, mm. vi fattar. Hon är ju naturligtvis inte glad och lycklig hela tiden just därför. Nej, visst. Men när vi lär känna de här människorna så märker vi ju också att små saker i tillvaron kan bli väldigt stora lyckomoment. Mm. Bara det att man har fångat fisk så det räcker till alla blir ja. en sån här liksom, ja, och alla blir jätteglada. Ja. Och då står hela gruppen och är liksom jätteglada och nöjda. Men hon står fortfarande och ser ut som ett oskmoln. Ja <laughs> liksom, du ska få mat idag. Är det ja. inte bra är du inte glad? Mm. Liksom. Mm. Det är hela tiden någonting som, som karaktären kan hänga upp sig på. Och jag tycker mm. det är lite synd för den. Den rollen var egentligen spridd mer i gruppen i albumet. Ja. Att det var andra karaktärer som kanske ogillade just det. Mm. Eller mm. det var en annan karaktär som störde sig på det här och så vidare. Mm. Men det har ju allt flyttats över på henne. Av någon mm. mycket konstig anledning. Ja, mycket synd anledning också jag tycker, jag tycker verkligen, verkligen om Lori i serietidningen mm. och, och har väldigt mycket sympati för henne och, och känner väldigt mycket med henne, men här så som sagt, det, det är rätt ord du ändå använder, att hon är, hon är som lite bitchig och lite otrevlig mm. Tyvärr <laughs> Ja, tyvärr alltså, och det, det är ju tråkigt med tanke på att hon ska vara en, en huvudperson, och man vill ju gärna känna för huvudpersonerna, mm. Alltså det är ju inte så att hon inte har sina mörka ögonblick i serien, Nej, tvärtom visst. alltså hon mm. kan bli riktigt bitchy där också mm. men då är det någonting specifikt som hon har fokuserat på det är mm. någonting just här som inte funkar eller som är farligt eller som hon mm. blir arg på, jag menar vi, vi pratar fortfarande om människor så att någonstans kommer man ju trampa varandra på tårna Ja, visst men då känns det som... Ja, men det är naturligt att du blir förbannad här på detta här, därför detta här. Mm, mm. Men i någon slags konstant irritation, ilska... Ja, jag vet inte. Jag, jag misstänker ju att det är något sätt att uh, försöka understryka att det har ju varit en del utan att säga för mycket fuffens, fuffens innan Rick kommer tillbaka. Mm. Jo, säkert igen. Och uh, det ska kanske vara hennes dåliga samvete som sitter på utsidan snarare ja. än insidan mm. ja, garanterat ja, för all del men då, då blir hon ju inte mer än bara the bitchen med dåligt samvete <laughs> då har vi ju dratt linjen i sanden där och det är mm. synd för den rollen är kapabel till så mycket mer som, som vi ser som sagt väldigt tydligt i tv i serietidningen också men där, ja om det också ska ha att göra med att nu har ju ändå Rick sagt det som sagt väldigt tidigt etablerat att allting är inte jättebra hemma allt jämt utan de har sina små dispyter och gräl också så att då kanske hon ska måste spela den rollen tycker mm. de också att de ska lyfta fram det där hon de kan inte bara säga att så här dåligt har det varit tidigare men samtidigt så är det också simla. Det är ju ganska märkliga saker att haka upp sig på också när, när det trots allt är en, en apokalyps av den här sorten och av den här magnituden. Alltså, det, det känns som att man, man har annat att oroa sig för mm. än de små sakerna som hon kan haka upp sig på och kanske faktiskt vara glad över att man är vid liv och i synnerhet just nu då vara glad över att ens make och ens sons pappa är vid liv också. Jo, men som jag känner det så är det så här att de etablerar tidigt att det har varit ett problem. Mm. Okej, okay, det är inget konstigt. Det är där till och från i alla relationer. Mm. Men eh, jag vet inte, jag får en väldig känsla av att eh, de försöker porträttera Rick som den goda även i relationen, att bråket och alla dispyterna hemma kommer från henne och är till stor del Kanske inte omotiverade, men väldigt känslobaserade. Mm. Och jag tycker att det är väl lite fyrkantigt att ta på det. Jag menar, ja, det är det verkligen, ja. Rick uppför sig inte exemplariskt hela tiden i serien. Så mm. jag menar, han är ingen perfekt människa eller superhjälte, Nej. som nämnt. Utan han gör ibland dåliga beslut säger mm. dumma saker och mm. ångrar sig i efterhand så som det är att faktiskt <laughs> leva. Ja, att leva precis att vara en individ <laughs> ja. istället för en pappfigur. <laughs> Men där har vi ju den amerikanska ide ideologin att ja. kvinnor har vissa specifika roller i ja. filmer och här har vi mm. då den sura tvära bitchen som är den som mm. bara klagar och ställer till dålig stämning. Mm. Mm. Och det är synd för jag kan inte tänka mig att Sarah Wayne Carlis får ut så mycket av att spela den rollen. Nej. Men, hon spelar den jättebra. Hon är en mm, jättebra mm, skådisk. Absolut, ja, oh, ja. Men uh, den känns inte helt gjuten i manus faktiskt. Nej, Nej tråkigt. Det här är väl en liksom, besvikelse när man tittar på, på tv-serien verkligen av de karaktärer vi har gått igenom. Det, mm. det, som är, det är många som är, som är lite förändrade. Och Laurie är en av dem som har förändrats åt... Ett lite dåligt håll. Om det kanske är då för att man har plockat bort vissa personer från den här gruppen och istället valt att lägga lite av deras ja sätt att känna saker på och, och tycka till om saker. Att det är hon som har fått ärva dem här i tv-serien, jag vet mm. inte. Ja, jo, men det, det känns som att det är ungefär så det har blivit för någon måste ju bitcha som sagt för det är inte någonting som kan vandra mellan beroende på sinnesstämning och dynamik nej, mm. det måste vara en person <laughs> en person, ja, precis och ändå har vi som sagt pratat också nu om just det här med dynamik i grupp och när en sån här sak händer om man tvingas leva tillsammans under extrema förhållanden nog känns det som att personer förändras med tiden och att man inte alltid är hela tiden samma samma nej, det är ju omöjligt man, man förändras ju, alla erfarenheter läggs ju på hög mm. inom mm. en och om man utsätts för väldigt mycket drastiskt under väldigt lång tid så mm. eh, så är det ju inte konstigt om det är färgare än om man säger så Nej, Nej. visst, visst <laughs> Så att eh, det är ju någonting som porträtterats riktigt, riktigt bra i serien att den här situationen präglar efter och tag karaktärerna mm. och de blir hårdare och de blir lite bittrare mm. Men det är inte påträngande på något sätt som gör det ointressant eller svårt att ta till sig. Tvärtom, vi har ju följt den här resan som har färgat de här känslorna. Mm. Och när vi nu ändå pratar om Laurie och, och håller oss inom familjen då mm. så har vi ju en till familjemedlem. Och det är ju då sonen Carl Grimes som i tv-serien spelas av Chandler Riggs. Mm. Här har vi också en karaktär som... Känns lite annorlunda. <laughs> ja, och det är jättetråkigt för han är ju så himla försiktig och tyst av sig i tv-serien till skillnad från hur mycket han kommer till liv i albumen mm. eller i serietidningen. Ja, alltså jag kan ju tänka mig att um, mycket av det som händer i serien är svårt att översätta till tv. Ja, absolut där är nog vissa saker som exempelvis att han lär sig för att kunna försvara sig. Mm. Att det i en amerikansk tv-serie på amerikansk tv skulle nog väcka väldigt mycket negativa känslor med ja. tanke på ja. hur mycket det stormar om vapenlagarna just nu. <laughs> ja, och liksom... Ja. De, skjut, de beskjutningar som, som sker med, med jämna mellanrum där det oftast tyvärr också är väldigt unga inblandade. Mm. Så jag förstår ju att det var kanske någonting som funkade i tidningen men det funkade inte på tv. Visst, men i serien är han ju en oerhört livfull och glad... Mm. Och försöka hitta glädje i, um, i det mesta så att mm. säga. Mm. Men här är han som du säger, han är väldigt tillbakalutad. Han är nästan lite deprimerad om man mm. får dra den slutsatsen. Och det kan ju till stor del bero på hur de har ändrat mamma Lori's karaktär. Att om en mamma är så här hård och mm. bitchy så är ju kanske sonen inte jättelivfull utan det, är, mm. det blir kanske en naturlig förändring. Mm. Och som gjorde det enklare att filma också. <laughs> Förmodligen mycket enkelt att filma verkligen. Ja det är jättesyn för att han är en rätt skön karaktär tycker jag i, i serietidningen. Mm. Och som sagt får ju får ta mycket plats där. Och jag tycker att han förtjänar han, han som den platsen. Alltså han har ju verkligen en roll i gruppen. Mm. Och han är ju en del av familjen trots allt. Men här är det som att han är bara barnet som ska beskyddas. Mm. Han är ju ett barn trots allt. Jo, men då har ju han också reducerats till en stereotyp. Att ja. han är, just som du säger, barnet som ska försvaras. Mm. QED, det, alltså där är inte mer än det. Mm. Och det är ju också synd därför att han är ju som sagt väldigt levande i serieversionen. Mänskligare. Ja, enormt mycket. Så, ja, det känns också som en förlorad karaktär om man ska säga så. Mm. I alla fall om man jämför med ursprungsmaterialet mm. jag misstänker att det är så här att nu har vi ju klankat väldigt mycket på Shane, Laurie och Carl Mm. men att någon som bara ser tv-serien kommer ju förmodligen inte tycka att det här är särskilt konstigt mm, men vi väljer ju eftersom att vi har utvecklat väldigt stort intresse för källmaterialet kan ju inte låta bli att ha det i åtanke nej vi står verkligen jämföra mm. <laughs> det är svårt men eh, som barnskådis tycker jag ändå att eh, Chandler Riggs gör, gör ett helt okej okay jobb med vad han har Ja, han har, ju, han har ju tyvärr inte så mycket att porträttera. Men de gångerna som han är i bild och han säger eller gör någonting så, som en barnskåde så gör han det ju bra och övertygande i alla fall. Mm. Jag önskar bara att han hade fått mer plats i rutan. Alltså jag, jag sitter inte och tänker, här har vi en skådespelare. Utan jag tänker, här har vi liksom Carl Grimes. <laughs> ja. Ja. Även om det är en väldigt annorlunda Carl Grimes så känns det ändå liksom rätt och det är ju då en skådespelare mm. har gjort en bra porträttering- när man, mm. när man köper att det är, det är den här personen istället för skådespelaren. Mm. Mm. Och det är ju svårt för barnskådespelare att göra- därför att de har ju av ganska förklarliga skäl inte mycket mer erfarenhet. Nej, visst. <laughs> Men han gör ett bra jobb, det är mm. manuset som mm. fallerar. Och på tal om där manuset fallerar lite grann- och just de här skillnaderna som vi ändå har nu mellan tv-serien och serietidningen. Vi har ju en, en trio karaktärer som vi ska beta av lite snabbt eftersom de tyvärr inte har så himla mycket i tv-serien att göra som i serietidningen. Mm. Där vi börjar med Dale Horwath som spelas av Jeffrey DeMunn. Mm. Här har vi ju gruppen överlevares eh, ja, om inte pappa karaktär så farfars karaktär alltså, Mys mm. Ja, lite så. Alltså, han, han kan fortfarande vara allvarlig och ha viktiga saker att säga, men han känns ju aldrig obehaglig eller någonting. utan han är eh, gubben ja. som liksom sitter och håller utkik och kommer mm. med goda råd och mm. liknande. Ja, han vill, ju, han vill ju hela gruppen väl och han känner egentligen, verkar som lika mycket för alla personer där. All lite mer för, för ja, två stycken men jo, vi kommer till dem. <laughs> ja tror som vi snart kommer till. Ja, ja, absolut. Där, han, där tar han ju fram sin, sin stora pappa liksom. mm. Men just som sagt att han sitter där på sin sin stora husbil och håller just utkik från sin stol med sin bössa. Mm. Och försöker se till så att det inte kommer någon levande odöd allt för nära lägret. Och, och, och när han ska be sig in i disputer och försöka reda ut saker så är han ju väldigt mycket... Diplomaten. Ja, ja alltså han har ju ändå ett, tycker jag, så här lite halvtypiskt sätt att tänka på just när det gäller äldre herrar. Mm. <här> <här> och det är ingenting negativt med det, utan tvärtom. Så jag tycker han är en väldigt vettig människa. Mm. I både serie och tv serien mm. måste jag säga. Mm. För att ähm, även om han inte är lika involverad i tv-serien som han är i serien mm. och har lika mycket att säga till om så tycker jag ändå att äh, Jeffrey Demans karaktär här funkar väldigt, väldigt bra. Hans del känns väldigt bra. Med mm. tanke på hur de har valt att lägga upp tv-serien jämfört med serietidningen. Ja. Så jag vill egentligen inte klaga på honom. Men det är ju två olika varianter. Båda två är mysgubbar. Men den mm. ena är väldigt passiv och den andra är väldigt aktiv. Ja, och det är ju som sagt, det är ju återigen hur manuset är skrivet. De, mm. de har inte lika mycket plats bara helt enkelt i serien. Nej ja, men det kan ju vara helt okej. Okay. Alltså jag, jag ja. störde mig inte på delkarakteriseringen här som Nej. jag gjorde med några utav de andra just därför att ja men det är de som det är i fokus vi har lagt fokuset här istället för där mm. Mm. det är helt okej, okay. det är en helt annan mm. tolkning så länge som karaktäriseringen känns rätt för vad den ska göra och där funkar det för mig alltså, mm. han, han känns fortfarande mänsklig och har sina upp- och nedgångar mm. men där kommer ändå äh, de här just mysgubbesituationerna <laughs> där han äh, Försöker att vara lite... Ja, just pappan pappa, till gruppen. Ja. Och när han är extra mycket pappa, det är ju... När han ser över de, de två systrarna mm. som han umgås mycket med. Och de är ju som en liten, en liten grupp, de där tre. Mm. Nämligen då Andrea och Amy. Andrea mm. som spelas av Laurie Holden och Amy som spelas av Emma Bell. Där kan vi väl hinta utan att säga för mycket att det är väl inte helt platoniskt. <laughs> Nej, det, <laughs> det är väl ett visst hum-hum där, men det går, behöver vi inte gå in på, utan um, där är en väldigt fin relation där, och man ja. märker mm. att där är väldigt, väldigt mycket känslor mm. i både serie och i tv-serie. Mm. Mm. Och vi får ju faktiskt en chans att lära känna de här två systrarna på ett helt annat sätt i tv-serien jämfört med serieboken. Ja, oja. Oh, För att, um, ja, i serieboken så hamnar de lite mer i bakgrunden och är mm. liksom de två ganska unga men ändå vuxna tjejerna mm. som uh, har gått på uh, liksom universitet och så vidare. De, de sträcker sig kanske inte alltid så mycket längre än det i serien. Här får vi liksom veta mm. att det var vissa familjeförhållanden som var lite underliga de särskildes åt som systrar Av föräldrar och liknande Och det, det är ju intressant Det ger ju deras olika personlighet Lite understrykning på ett bra mm. sätt Mm Mm. Jo, men här tycker jag att man har gjort en väldigt bra utveckling, en vidareutveckling av karaktärerna. Mm. Och det är bara trevligt för att det är ändå en hel grupp med människor. Och jag vill ju lära känna alla egentligen, verkligen. Så att det är bara kul att de här får ta lite mera plats än vad de gör som sagt i, i tidningen. Så här mm. är det mera positivt istället. Ja, men de kändes helt rätt. Mm. Och jag, jag gillade det. Jag gillade också att just Andrea fick lite mera... Liksom eh, Offensiv Plats ja. i gruppen Hon mm. Mm. är med i den här gruppen Utav eh, de som går och letar mat I stan mm. Och det var hon ju inte i serievarianten Nej, precis Just. Så att det är ju roligt att hon har fått ta lite mer plats Mm. som aktiv medlem istället mm. för då passiv. Här är hon verkligen mycket mera vuxen ju. Mm. Ehm, och det ska ju ändå skilja får man höra 12 år mellan Andrew och Amy. Så att det är klart att de, de ska ju vara väldigt annorlunda utvecklade bara av den anledningen. Och då, då har ju hon väldigt mycket den här stora systerrollen i sig och är lite mera inte kapabel kanske till att göra saker men, men som sagt att hon ändå lite mer driftig kanske. ja lite mer driftig exakt kanske tänker lite mera på situationen och vad som måste göras och, och vill väldigt gärna vara med och, och se till så att det händer någonting mm. för man får ju känslan av att äh, lilla syster Amy har, har nästan drillats till att vara lite hjälplös ja Mm. Och det är inte bara för att manuset säger det utan vi får ju veta en del om vad som har hänt och hur då främst pappan har förhållit sig till henne och vad mm. hon har fått göra och inte fått göra. Mm. Mm. Så jag ser det som att karaktären har utvecklats på det sättet och det är för historiens skull inte bara för att vi vill ha en dum blondin. <laughs> Nej. Nej, så att det, det finns ändå karaktärsutvecklingar i tv-serien som faktiskt är till, till det bättre också. Mm. Och det finns ju ett gäng överlevare till. Men vi vill ju faktiskt inte avslöja för mycket. Utan vi vill bara ta upp de här som spelar extra stor roll för säsong ett. Mm. Ja, visst. Och det är ju de här karaktärerna vi har nämnt. Rick, Shay, Glenn, Carl... Laurie, Andrea, Amy och Dale. Mm. Så finns det ju ett gäng till som äh, hjälper att spela <spär> på dynamiken. <laughs> jo, exakt, gruppdynamiken. <hjälper> Men som, som kanske ändå är. Dels kan det vara svårt att prata om dem där för att det är just det här med dynamiken som, som de är, finns där lite grann för. Um, och dels um, så kanske de inte har som det finns på andra sidan inte så mycket att säga om dem heller utan de är lite mera eller ännu mera stereotypiska av sig och, och lite mera pappfigurer eller så där. Mm. sen betyder det ju absolut inte att vi har på något sätt lämnat allt kanonmat som sagt. Oh nej, verkligen inte. Det, det, det är som jag redan har sagt en gång här att det här är en livsfarlig miljö och man vet aldrig vad som händer verkligen både i serietidningen och även här i tv-serien från då ett album till ett annat eller ja, ett nummer till ett annat eller från ett avsnitt till ett annat så att alla, alla är verkligen i, i lika stor fara som någon annan egentligen. Mm. Där är vi egentligen bara en vi kan antyda lite om har större överlevnadschans. Och det är ju Rick. Ja, förstås. Och det är ju för att han är vår spelpjäs i det här spelet. Mm, mm. Men det betyder inte att han är helt eh, osårbar. Nej, exakt. Han är inte stålmannen. Han är fortfarande en vanlig kille och det är en av seriens stora behållningar och styrkor också. Just att de här människorna, de är just människor också. Mm. Så Ingen går säker, ingen är som sagt, någon form av supermänniska och det som händer det händer. Och det kan hända vem som helst också. Ha huvudroll betyder ingenting. <laughs> Nej, och det är, ja, det, är, det är en av de stora, som sagt, en, en av de stora grejerna med, med den här serien, det som gör det så spännande. Vi kanske ska börja prata lite om det visuella. Mm. Här har vi en serie som har fått en del pengar. Det är ja, oh ja. <laughs> Och det är ju inte så konstigt heller. Alltså, som sagt, bara just därför att The Walking Dead-tidningen har fått ett så himla stort fokus ändå som den har gjort, så är det ju inte konstigt att det här ändå blir påkostat. Mm. Och det märks ju väldigt tydligt, både i ja, men, de här allra största scenerna som alltså i staden, då när det finns verkligen hundratals med zombies överallt. Och, och ändå ser alla fruktansvärt bra och otrevliga ut. Det är ju jättefint gjort just det här med, med, med smink och makeup up mm. Jag måste ju säga att det här är ju några av de absolut bästa zombiesen jag har sett. Mm. För de ser riktigt obehagliga ut. Och, ja. och de ser ut på ett sätt som gör det faktiskt trovärdigt. Ja. Ja, visst. Och de är ju inte helt oskadda om vi säger så. Det är ju inte bara <laughs> någon som går runt och är lite gråsminkad i ansiktet och har lite småskitiga <laughs> kläder. Nej. Nej. Alltså där är ju um, zombies som är halvt sönderslitna mm. och ändå knallar runt och mm. sminkningen och, och all rekvisita där, det är, mm. det är riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Mm. Mm. Jag... Ja. Um, sa det tidigt när vi satt här hemma och tittade. att Åh, det här, det här känns ju bra. Bara, bara på det visuella. Ja, att visst. Ja. För ibland blir man lite distraherad av att det, det ser lite halvtaskigt ut med sminkning och mm. just hur de har satt ihop ansikten mm. på monster och liknande. Här, ja. Du och... kunde inte annat än att köpa det. Nej, men och, och speciellt som vi har sett också och, och sagt just det här med det här är ju ändå ett tema som jag har sett göras om och om och om igen. Och för det mesta så görs det ju ändå på ett lite oseriöst sätt. Det kan vara lite humor i det. Och då brukar ju zombiesarna kunna se ut därefter också. Men här har vi verkligen en zombie som känns väldigt realistiska. Mm. Och trovärdiga liksom i sitt, sitt zombiutförande. Det är mycket förruttnelse där och det är... De, de ser inte fåniga ut utan de ser väldigt skrämmande ut verkligen men på ett realistiskt sätt. Men du, jag, nu är jag ju ingen zombieexpert Som sagt var det är inte riktigt min genre egentligen men jag, jag kommer ju faktiskt att uh, ta till mig ett par filmer till och uh, så nu i väntan på uh, nästa album. Mm. <laughs> men jag har ju exempelvis sett och tycker väldigt mycket om Shaun of the Dead- Ja. Som är lite en liten parodi på Dawn of the Dead. Mm, mm. Med eh, mycket mer då komisk vinkling. Mm. Men bara för att det är en komedi. Där det då är två riktiga losers som vi fokuserar på som huvudroller. Mm. Bara för att det nu är humor och mycket handlar om deras då, ganska dumma planer på hur de ska överleva och liknande. Gör ju inte att resten av filmen känns billig. Nej. Även där känns ju nu som zombies väldigt välgjorda. Mm. Okej, det är kanske någon nivå lägre än vad man har här, om vi säger så. För mm. ähm, de här är ju riktigt bra bragjorda. Men, men det var ju aldrig någonting som kändes billigt där. Och det är en komedi. Så mm. jag antar att det handlar om vad man sätter ribban som kreatör. Ja, jo, definitivt. Det lär ju göra. Mm. Och vad man spenderar sin budget. Ja. Jag har fått höra att eh, tydligen har man inte haft lika mycket pengar att spendera på senare säsonger. att Redan i säsong två, för det var ju ganska uppenbart ändå att det här är en bra serie, den blev väldigt snabbt populär. Det har varit mycket hype kring den. En säsong, en, en till säsong var väldigt given. Men man fick tydligen inte alls lika mycket pengar för den som man hade hoppats på. Och har därför varit tvungen att dra ner på just antalet zombies till exempel som är synliga i, i samma scen. Och potentiellt även sminkning och dekor och sådant. Och det, det ska ändå bli lite intressant att se hur man då... Alltså om, om det... Om det Återspelas väldigt tydligt- eller om man bara ser till att lägga- då lite mer krut på det som är- lite mer viktigt. För det är ju ändå- fortfarande storyn och har alltid varit- i The Walking Dead. Det är den som är- så himla spännande och intressant. För vi, vi, vi, vi nämnde ju med det här med- att det kunde vara lite svulstigt ibland- att det är mm. lite amerikaniserat- på sina håll. Mm. Och det kan det ju även- bli rent visuellt. Ja, vi kommer till det- men jag, jag kan påpeka det här att- äh, så som handlingen fortskrider- Både mm. i serie men gissningsvis också i säsong två. Så rör de ju sig till miljöer som förhoppningsvis ska vara säkrare. Det vill säga färre ja. zombies. Mm. Just för att det är mycket enklare att försvara sig mot ett par stycken än en hel armada av ja. dem. Ja. Och då faller det sig rätt så logiskt att de kanske inte stöter på hordor av dem. Utan mm. det är enstaka. Och då behöver inte en sänkning i budgeten vara så... Problematisk. Nej, det. det är hur man lägger upp det. För att tala om det här amerikanska svulstiga, där är en del sånt i den här. Mm. Och inte allt till dess fördel, tyvärr. Ibland har ju krutet lagts på, på fel plats. Mm. Till exempel krut. Bokstavligt talat krut. Ja. Mm. Jag kan, jag kan säga det här direkt. Eftersom det har både med story och visuellt att göra. Jag tyckte inte om sista avsnittet. Av um, olika skäl. Det är inte så att karaktäriseringarna är dåliga eller att skådespeleriet är dåligt. Inga problem där. Men... De väljer att åka till en plats som, vad jag vet, inte finns med i serien. Mm. Inte så långt som jag har kommit och gissningsvis inte så långt som du har kommit. Nej, visst. Och saker händer där som satte med myror i huvudet på mig. Och det slutar väldigt um, explosivt. Mm, mm. Jag tyckte bara det kändes som att jag har, ni ville ha en pangexplosion- ...på slutet av den här säsongen. ...är det för att locka till nytt folk till nästa. <laughs> för de säger ja, dessutom vis. uttryckligen nu sitter vi i skiten därför att nu har vi inte bensin och grejer att kunna ta oss vidare med mm. du, du har lurat oss i en fälla bla bla bla utan att säga för mycket mm. men när de ska ta sig därifrån oj, nu har vi bensin helt plötsligt, nu kan vi köra en massa sådana här små logiska hopp att liksom mm. läste ni inte manuset två gånger <laughs> innan ni skickar ut det? Ja. ja, det är egentligen en, en onödig jag vet inte vad om jag ska kalla det för cliffhanger egentligen. det känns inte som att den här säsongen slutar med någon form av cliffhanger. Den bara slutar. Det bara plopp, nu är det slut. <laughs> det kanske var för att man inte just då var säker på om man skulle få göra några fler säsonger. Man vill inte ta det allt för drastiskt. Men samtidigt så är det som sagt väldigt explosivt och det är väldigt drastiskt. Eller rättare sagt så är det väldigt svulstigt. Mm. Och det är som syn för serien behöver egentligen inte det heller. Och har ju inte haft det Tidigare utan både serietidningarna och även början av, av, av tv-serien tycker jag har ganska snygga. Alltså sådana här just cliffhangers i slutet av varje episod där man mm. verkligen sitter lite grann som på nålar och undrar vad som ska hända härnäst egentligen. Och mm. i synnerhet just serietidningen är riktigt duktig på det där. Mm. Utan att blanda in allt för liksom extrema saker. Ja. Alltså där är ju svulstiga och explosiva scener i serien också. Mm. Jo, det händer ju. Det är inte så omotiverat som det här kändes, ja. ärligt talat. De väljer ju att, att spränga en ja en depå, kan vi väl säga, utan att avslöja för mycket mm. i, i serien. Men det var inte någonting som bara, oj, Jösses, någon råkar starta en timer, nu måste vi springa härifrån. <laughs> utan det var att, kan vi verkligen lämna det här så här? Mm. Nej, hur gör vi då det? Vi offrar eh, två tunnor med, med bensin eller någonting sånt. Det, mm. Jag vet inte exakt hur de fick till explosionen. Men det fanns en anledning till att de gjorde det mm. som var motiverad av historien. Mm. Och det funkar. Här var det mer liksom att här behöver vi helt plötsligt en tickande klocka. Och en väldigt omotiverad Sådan mm. Så jag, jag blev Lite avskräckt för säsong två Ärligt talat När jag såg det här Men jag Jag är för biten haha, För att Inte vilja ta en titt Men, Nej, men det kändes Så fel mm. där fanns grejer som de kunde ha Spunnit vidare på i I albumen mm. Ja, visst. För man styr väldigt, väldigt mycket undan från allmän och det blir som man börjar med att styra bara lite grann åt ett sidospår. Men sen är det som att man gör en hel usväng verkligen och bara totalt går en annan väg. Mm. Och på ett sätt så är det också det som gör att det blir roligare för då oss som har läst serietidningen också att att få följa tv-serien därför att de går inte i exakt samma fotspår utan du får en annan historia och en annan bild på det hela och du får följa nya karaktärer och så vidare. Så att det är ju intressant och roligt på, den, på, på det viset. Där håller jag med dig helt. Alltså, mm. som sagt, bara för att det är en adaption behöver du inte vara rakt upp och ner samma. Nej, det, det är mm. inte kriteriet för att göra det bra. Mm, nej. Kriteriet för mig är att om du ska göra en ändring, gör en bra ändring. <laughs> Gör någonting som gör historien ännu intressantare. Ja, ja. Och personligen tyckte inte jag att ähm, avsnitt sex här på, på säsong 1 bidrog med någonting som förde historien vidare. Ja. Utan det var ett avsnitt som egentligen bara står och stampar... Och som slutar med en smäll. De kanske hade så mycket pengar över så att de ville göra någonting av de pengarna. Så därför tänkte de mera, de tänkte mera i de vanorna när det sista avsnittet skulle spelas in och vad som skulle hända än att tänka på bara ren story. Vad, vad ska hända nu? Vad ska vi ha för twist eller intrig eller sådär? Ja, för det är ju naturligtvis det bästa sättet att motivera hur man ska göra av med pengar. Mm. Mm, verkligen. <laughs> ah, nej, tyvärr. Där blev jag besviken. Mm. Och... Ja. Där är ju ett par scener inslängda här och där som är helt nya med en helt annan dialog och mm. där saker springer iväg åt helt andra håll. Mm. Och överlag positivt överraskad. Mm. Mm. Det var roligt, man hade en aning om vart vissa saker lutade i och med att man hade läst åtminstone så långt som tv-serien har, ja. har gått i serieform. Och den erbjöd ändå en anledning till att jo, men du kan se det här därför att det är inte exakt samma. Du får nytt. Du får mer. Mm. Men att de inte kunde låta bli de här hollywood -fasonerna. ja <laughs> Hollywood-explosionerna. Mm, dessutom. <laughs> ja. Nej, det, alltså det, det kanske är mycket att haka upp sig på. Men visst hade det kunnat tv-serien just den första säsongen hade ändå kunnat få ett intressantare slut, det hade den verkligen mm. men, men absolut visst är jag biten och visst vill jag fortsätta att se fortsättningen Både därför att man just har valt att gå den här helt andra vägen så att jag vill ju veta vad som händer i, det här, i den här tidslinjen så att säga mm. kontra vad som har hänt i serietidningen och se ifall de dessutom pusslar ihop någonting mer som gör att jag känner igen det här och det här från, från, från serietidningen mm. så följa serien vill jag ju fortfarande göra. Och så hoppas jag som sagt på att en stramare budget kanske rent av gör att man tänker lite annorlunda. Ja, man kan ju hoppas åtminstone. Mm. <laughs> Nej, men många säger ju att budgetbegränsningar är dåligt. Eller mm. tidsbegränsningar är dåligt. Nej, det måste det inte vara. Du måste bara använda det mycket smartare. Ja. Och vissa ja. regissörer eller producenter eller kreatörer kan skapa underverk. Just därför mm. att de har lite kniven mot strupen så att säga. Mm. Det är ofta när du har för mycket pengar, för mycket tid och lite hafsiga deadlines att förhålla dig till. Mm. Ja, det är då projekten springer iväg och blir betydligt större än vad de kanske borde vara. Och kanske mm. inte fullt så genomtänkta som de också borde vara. Så känner jag åtminstone. Förresten, vi, vi brukar ju nämna musik ibland- och det är ju om musiken har spelat en extra viktig roll för ja, filmen eller tv-serien eller mm. vad det nu må vara. Och jag blev imponerad över hur lite musik de faktiskt har i den här serien. Ja visst, intressant. Och det är ju väldigt kul, jag reflekterade ganska snabbt över det också, hur pass tyst det är, bara liksom redan i det första avsnittet vissa scener som känns som att här skulle de absolut ha kunnat slänga på någon slags väldigt pampig musikslinga eller tvärtom då att det är stor förrörelse så därför ska man ha någonting melankoliskt som spelar i bakgrunden men istället låter man det vara tyst och det är så himla skönt bara när man faktiskt vågar ha tystnaden för tystnaden gör också väldigt mycket för musiken kan ju ofta avslöja att nu, nu är det någonting riktigt farligt så nu ska du, nu ska ja. du sätta dig upp och börja och bita på naglarna. Ja. Här har vi inte det därför att vi vet inte. Nej, <laughs> det är så skönt. <laughs> och med det sagt så är det ju inte så att det inte är någon musik alls. Det är klart att det är. Mm. Men man har varit mycket mer sparsmakad och istället tagit en helt annan rutt än vad som är traditionellt vanligt. Och det mm. är... Det ska de ha stor eloge för. För det, ja. det bidrar verkligen till känslan i mm. serien. Mm. Mm. Det är bara positivt. Och den musiken de har, har jag ofta också tyckt varit riktigt, riktigt, riktigt bra. Eller riktigt mm. kuslig. Eller mm. passande, helt enkelt. <laughs> Och detta säger jag som inte stor uh, musiknörd. <laughs> <laughs> Nej, men absolut. Nu tycker jag också att de har lyckats. De har lyckats väldigt bra på, på musikplanet. Det är precis som det visuella. Mm. Men eh, vad säger du? Är det dags att vi börjar summera våra tankar om eh, The Walking Dead? <laughs> ja, nu har vi väl svävat runt tillräckligt här omkring och haft utlägg om både det ena och det andra och, och pratat både tv-serie, serietidning och spel. Mm. Men ja, tv-serien mm. som vi nu ändå har fokuserat allra mest på. Se Ja, det, det kan vi väl båda två säga, känns det som. Ja, definitivt. Alltså The Walking Dead som tv-serie i synnerhet, då, om vi ändå ska fokusera på det som vi har ändå försökt att hålla oss extra mycket till det här avsnittet som vi verkligen handlar om. Nå är den sevärd, nog alltid. Mm. Det, det håller vi väl med om båda två. Ja, det, det. det är garanterat. <laughs> den... Den gör absolut sitt. Och det är väldigt roligt att eh, egentligen den tar sin egen väg också tycker jag. Just därför att då får man ändå en, en helt ny upplevelse. Även om man har läst serietidningen som jag ju också väldigt mycket förespråkar och absolut tycker att man också ska ta sig tiden till att läsa. För mm. den har ju ändå sitt att erbjuda. Både vad gäller karaktärer men också handling som sagt. Men tv-serien, absolut. Jag är, jag är nöjd med hur den, hur den ändå är gjord. Jag skulle jag välja så skulle jag hålla mig till, till serietidningen ändå, Så alltså jag förespråkar den extra mycket för jag tycker verkligen att den är helt suveränt gjord men adaptionen har ändå gått väldigt bra, så att eh, nog kommer jag att och vilja fortsätta att beta igenom de säsongerna som som har kommit nu också. Mycket för oss att se bara i synnerhet i säsong två vars det hela barkar hän. Mm. Om det då blir så att man tar en, en annan vändning just på grund av att man har en lite stramare budget. Och vars egentligen man tänker sikta med tv-serien kontra vad serietidningen har gjort. Jag känner ungefär likadant att äh, nu, äh, nu när man har satt sig in i första säsongen så... Äh, vill man ju veta vad som händer och hur det, hur det blir. Mm. Och även nu att eh, få kika på hur de löser budgetbegränsningar och liknande. Ja. Men eh, jag förespråkar också att eh, serietidningen är den, den bättre av de två. Mm. Men med det sagt så är ju inte tv-serien dålig. Tvärtom, jag rekommenderar den varmt. Särskilt för den som kanske inte vill sätta sig i 17 amerikanska album <laughs> och det är väl fler på gång så um, mm, mm. jag har full förståelse om man tycker att nej det är, det är för mycket <laughs> det, det är ju ändå ofta så kan man väl luta lite mer åt det ena formatet än det andra också. Alltså det, det finns ju personer som inte vill läsa serietidningar. Mm. Äh, antingen bara för att de inte tycker, de tilltalar sig inte av formatet eller man tycker att jag har vuxit upp. Vilket är en konstig inställning. <laughs> det här är ju verkligen en vuxen serie trots allt. Herregud, det här skulle man inte fått läsa som barn. Men visst, det finns ju en tv-serie som man kan gåta ner sig tv-serien och det, du får ju ändå en väldigt intressant historia och en bra skildring av ett ganska uttjatat liksom, tema sen tidigare. Mm. Så att det är spännande och intressant att följa oavsett vilket medium man väljer. Ja, för de har ju faktiskt andats mycket liv i den här genren. Mm. Eller i den här subgenren i skräcksgenren kanske man ska mm. säga. Mm. Positivt överraskad. Jag är biten och jag kommer ha svårt att lägga <laughs> både serie och tv-serie på hyllan. Mm, mm. Jag håller ju också i inspelandet stund på att recensera lite av albumen från The Walking Dead på svenska Utgivna av Apart förlag här på Digital Escape mm. Så där kan man ju gå in och läsa lite vad, vad jag tycker och känner och vad de olika albumen handlar om mm, Det tycker jag var en mycket bra uppmuntrande Mm. Och du har ju faktiskt recenserat brädspelet baserat på den tecknade serien Ja, exakt Som jag sa så har jag ju faktiskt spelat igenom just det brädspelet av de två versionerna som släpptes mm. Så på min Youtube-kanal så hittar man en, en väldigt grundlig och välutförd genomgång av just hur spelet ser ut, hur det fungerar Och så vad jag, vad jag som sagt tyckte om det Mm men ja, vi hade väl kunnat fortsätta länge till om det här känns det som. Men det är kanske dags för oss att dra ihop den här liksäcken. Och ge oss av ut med yxa och hammare och hagelgivär. Ja, det, är, det tycker jag. Det är, det är mer mysrys som väntar oss. Ja, då, det kan man ju minst säga.